Ледве він трупа торкнувся. Йому вцілив осяйливий гектор в голову каменем так, що вона у важкому шоломі навпілуся розкололась, і тут же на землю до лілиць впав Епігей, і смерть розлилася навкруг душозгубна. Жаль за забитим товаришем, серце Патроклові сповнив. Кинувся він крізь передні ряди бойові, як той яструб хижий, що в бистрому леті шпаків доганяє і галок. Так на Троян і Лікіян, патрокле комоннику бистрій, кинувся йти за товариша, гніву і жалощів повин. Він стенелая звалив, що був ітаменовим сином, каменем в шию поціливши і м'язи на ній перервавши. Зразу й трояни тоді відступили і осяйливий гектор. Скільки метального дротика літ вдалечінь досягає з рук умілих бійця, що свою випробовує силу в дружнім змаганні чи з ворогом, люто б'ючись душозгубним, стільки назад відступили трояни під тиском Ахею. Перший між воями главк тоді, вождь щитоносних лікієн, враз обернувся і вбив Батіклея, великого духом любого сина Халкона. Веладі була їх домівка, щастям, достатками він між усіх вирізнявся Мірмідонян, враз обернувшися главк Батіклеєві прямо у груди, Списом ударив, коли його той уже мав наздогнати. Тяжко він гримнув об землю, І з жалем пройнялися Ахеї. Бачачи гідного мужа загибель, Трояни ж раділи, І ставши круг главка, зімкнули ряди. Тим часом Ахеї доблесті не забували, і несли на Троян свою силу. Упав від руки Миріона троянський шоломосяйний муж Лаогон, син онетора, смілий ідейського Зевса, вславлений жрець, що люди, як Бога його, шанували. Той його в щелепу прямо під вухо ударив і вийшов дух з Лаогона і пітьма. Страшна йому очі окрила. А в Миріона Еней метнув мідногострого списа, маючи в мужа влучити, що з круглим щитом наближався, вчасно це вгледівши, той ухилився від мідного списа, швидко вперед нахилившись, і ратище довге позаду, вістрям у землю вп'ялося. І довго в повітрі хиталось древко, аж поки в нім зникла могутня сила арея. Спис пролетів повз нього і з пружним тремтінням стромився в землю, кинутий марно міцною Енея рукою. Сповнений гніву Еней до противника голосно крикнув Скоро б тебе, меріоне. Хоча й танцівник ти моторний, Спис цей приборкав назавжди, Аби лише поцілив я в тебе. Відповідь так Миріон йому Списом славетний промовив. Важко енею тобі, Хоча і який ти могутній, Кожному силу згасити, Хто вийде в бою проти тебе, Збройно змагатись». Така ж, як і інші ти смертна людина, от якби в груди твої поцілив я гострою міддю, то хоч який ти могутній і сил своїх певен отдав би славу мені, а душу Аїдові славному кіньми».